закидаючи до рота солонуваті оливки і запиваючи це запашним вином. Господиня помітно п'яніє, каже, що тобі пора одружитися, завести дитинку. Мало не лускаєш зі сміху, а це завести дитинку прозвучало так само, як і завести собачку. Вона навіть сентиментально зізнається, що в майбутньому не проти доглядати малюка. А ви б з дружиною займалися своїми справами, поки не станете на ноги. Тебе долає сон, він поволі підкорює свідомість. Навіть тьмяне світло кухонної лампочки видається також похронічному сонливим. Дякуєш, господині, за товариство. Йдеш у коридор, ще раз дивишся на свої нові чоботи і лягаєш. Засипаєш, втомлений від великої присутності в твоєму шлунку дарів природи, а в крові доброго хмелю червоного десертного вина. Візит до тривоги Через кілька днів після твоєї вимушеної відпустки у зв'язку з ремонтом кабінету о дев'ятій за тобою приїздить редакційною старенькою «Волгою» пропеллер. На твоє подивування він зізнається, що це вказівка Веніаміна Назаровича, і що так тепер буде завжди. Сідаючи в автомобіль, він обережно запитує, чи не родичі ви з Веніаміном Назаровичем? На що ти довго не можеш дати відповіді, поки туманно йому не пояснює, що в світі є добро і зло? що одне без іншого немислиме, що через все треба пройти без найменшого опору. Під час дороги водій до тебе звертається Марку Юрійовичу і не помічаєш ти, що ця фраза, наче глуха запона, віддаляє тебе від минулого, коли пропеллер міг дружно поплескати тебе по плечах, розповісти трохи вульгарної і веселу історію про жінок або приватно називати тебе під час п'ятик дружок. Спостерігаючи за ним, бачиш, що його ніби гнітиться колишня інтимність та природність. Він обережно та офіційно говорить про всілякі серйозні дурниці, які здебільшого стосуються роботи. Безслідно зникає ота фамільярна відвертість, яка притаманна, як правило, людям з однаковими можливостями, які довго спілкуються. Уважно стежиш за водієм, і тебе трохи забавляють подібні зміни. Звичайно, все це можна припинити і сказати «не соромся, я такий, як і раніше, але невідома сила, що зростає в тобі». Підказую, що цього робити не слід, що минуле треба залишити тільки спогадом, що воно просто один із багатьох снів, які рано чи пізно зітруться у пам'яті. Цієї миті він тобі нагадує пасажира плацкартного вагона, з яким ляпаєш язиком, аби скоротити тривалість дороги. Пропеллер намагається говорити на актуальні теми. Зокрема базікає про політику, про непогані перспективи нових демократів, скоса спостерігаючи за твоїм обличчям у дзеркалі над лобовим склом. Навіть оком не ведеш Наче не розумієш цієї нової гри з боку твого підлеглого. Натомість тебе цікавить подальший хід розмови. Водій, певно, відчуває твоє відчуження, конфузиться і знову з винуватим виглядом плете всілякі нісенітниці про чорт зна що. Це втомлює, хочеться спати. На його запитання відповідаєш коротко, наче шпигун на допитах. Так або ні? ніби підкреслюючи, що ці балачки тебе ні до чого не зобов'язують і взагалі не цікаві. У редакції помічаєш кілька нових людей. Вони крутяться біля вені Аміна Назаровича, підтакують йому киваннями голови, а деякі з них лають кореспондентів і дають вказівки. Їхня розкутість і командирська манера поведінки тебе трохи бентежить і створює певний психологічний дискомфорт. Веніамін Назарович представляє їм тебе, як їхнього шефа, а вони механічно кивають і далі продовжують